Alhamdulillah لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به نبي الرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ييسر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت إن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقر الحديث كتاب الله وخير الهداه هدا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور مهتاتها وكل مهتم بدعه وكل بندلاه وكل دلاه في النار مع السلامة سامين رحمني رحمكم الله Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus wallaziina kasabu sayyaat jaza'u sayyaatihim bimitsliha wa tarahu hum dhillah malahu minallahi min aasim kaannama ughsiat wujuhuhum qita'am minallahi dimulima ulaaika ashabun naari hum dan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek maka akan mendapatkan balasan kejelekan yang setimpal dengan itu. Wa tarhakum zillah dan mereka akan diliputi dengan kehinaan. Ma'a muslimin rahimahukum Allah. Kita mengetahui bahawa manusia terliputi dengan banyaknya dosa-dosa. Qulubani -dosa. Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan mereka-mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Dalam ayat kutsi Allah nyatakan nih, "Ya Bani Adam, Inna kumun ana al-lail, wa ana al-har, wa ana firu dzinuba jami'ah, fastafiruuni akfir lakum. Wahai bani Adam itu manusia, kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di malam hari dan di siang hari. Maka hendaknya kalian senantiasa meminta ampunan kepada diriku. Nisayu, nisayu aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Hadis ini menunjukkan bahawa manusia terliputi dengan perbuatan dosa-dosa. Dan kalau terus-menerus dilakukan perbuatan dosa tersebut, maka dia akan mengalami kehinaan, baik itu di dunia ataupun nanti pada yang mulut Kan nama usyah ujuhum kita min. Al-limam. Seakan-akan muka-muka mereka itu adalah kepingan-kepingan dari gelap gulita, malam yang gelap gulita. Pula ikhlasabunanum fiha halidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Oleh itulah seharusnya bagi kita untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Dan tentunya, permintaan ampun, ada kaitannya dengan manusia, dan juga dengan Allah Subhanahu SWT. Adapun berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan kezaliman-kezaliman yang telah dilakukannya. Baik itu ghibah namimah, Baik itu mengambil hartanya. Baik itu menjatuhkan derajatnya. Ataupun yang lainnya. Harus meminta keridoan. Kepada orang-orang yang telah didoliminya. Walaupun dia setiap hari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selama. Kedoliman kepada manusia itu belum terselesaikan. Maka Allah. Tidak akan mengampuninya. Lain halnya perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wataala. Jikalau dia bertobat kepadanya dengan tobat yang sebenarnya, niscaya Allah akan mengampuninya. Inna Allah yafirudunu bajamiya. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Maaf -dosa. semuasmin, rahimani, rahmatullah. Lalu, langkah apa yang kita tempuh untuk bisa terampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan? Para ulama menyebutkan, bahkan junjungan kita dari Muhammad SAW jauh-jauh sebelumnya telah menyebutkan perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa itu sendiri. Di antaranya, mereka-mereka yang berupaya untuk melakukan Soal lima waktu dengan baik dan benar dengan baik dan benar sesuai dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis hadir muslim Rasulullah SAW menyatakan ala adlukum ala maihum bi khotaya wa lafa bi daraja qalu bala ya rasulullah Qara Sallahu alaihi wasallam isbagul wudhu al-makarih, wa keterah al-khutat al-masajid, wa antizar al-salah bata salat, wadalikum ribaatu, wadalikum ribaatu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat. Menyatakan tentu, Wahai ya Rasulullah. Maka Rasulullah melanjutkan ucapannya. Hendaknya kalian berupaya untuk menyempurnakan wudu, wudu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Mantawat doa, nafah wudhihala, thumayyus saliratain, laiha hadis bia, nafsa, kafratullahu zamba. Barangsiapa yang berwudhu seperti ini. Salah dua rakaat selahnya. Kemudian tidak berbincangkannya. Allah akan mampuni dosa-dosanya. Berwudu. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Coba di antara manusia. Mereka banyak yang belum mengetahui tata cara wudu yang bagus. Di antaranya ketika mengusap rambut. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Apakah hanya mengenakan air pada rambutnya tidak Rasulullah menjelaskan badaa'a biymaqdami ra'sihi summa dzabahi laqafah summa radda ilaa alladzii badaa'a dimulai bagian belakang enggak ke depan ini kemudian disampaikan ke belakang kemudian diarahkan lagi ke depan kita amati bagaimana masyarakat yang mereka mungkin belum mengetahui Agama dengan sebenarnya Terkadang wudhu hanya demikian Ini menunjukkan bahwa hasilnya wudhunya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Oleh itulah Di antara bentuk Agar dosa-dosa kita terampuni Adalah dengan cara menyempurnakan wudhu Wudhu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Yang kedua adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid. Di antara bentuk manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada naungan kecuali naungannya. Adalah mereka-mereka seorang yang senantiasa datang ke masjid. Wa rajulun qalbun bil masajid. Dan seorang yang hatinya itu cenderung kepada masjid artinya terus-menerus berupaya untuk mendatangi salat berjamaah. Dan kita mengetahui bagaimana para sahabat menilai orang-orang yang tidak mau datang ke masjid. Wa ma ra'aytunna yatahallaf an salatil jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Kami para sahabat menilai tidak ada seorang pun yang tidak hadir berjamaah kecuali pasti dia ini orang munafik. Maka hendaknya kita berupaya untuk datang ke masjid dan dengan itu pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, muslimin rahimani rahimakumullah rahim menunggu salat sampai salat berikutnya. Dulu ketika masih kecil Bagaimana antusias masyarakat untuk bisa datang ke masjid Dari batal maghrib sampai isya Membaca Al-Quran di masjid Tradisi yang bagus Ketahuilah Walaupun dia berbincang di masjid Atau dia membaca Al-Quranul Karim di masjid Ketahuilah dinis sebagai orang yang sholat Itulah ribat Itulah ribat mengumpulkan kebaikan demi kebaikan masa musim Di antara bentuk untuk menghapuskan dosa dosa kita adalah dengan melakukan qiyamul lail terlebih lagi pada bulan ramadhan dalam hadis Abu Hurairah al-bukhari musim rasulullah s.a.w. menyatakan man qama ramadhana iman wahtisaban Raufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini kesempatan yang bagus agar dosa-dosa kita terampuni. Seandainya meninggal pun juga meninggal dalam kondisi baik Wah manfaat dari, asal lebih baik, wama lebih baik. Barangsiapa melakukan hal itu, maka dia akan hidup dengan baik dan mati pun dalam keadaan baik. Ini adalah upaya, upaya bagi kita untuk bisa terampuni dosa dosanya dengan melakukan salat rawi dalam hajar bidar. Rasulullah saw menyatakan, mansalla mal imam hatta yang syarif. Barang siapa yang sholat bersama imam Sampai selesai Maka ditulis sebagainya itu sama Dengan melakukan sholat semalam suntuk Siapa di antara kita Yang mampu sholat Dari Ba'tal Isya sampai Fajar Shadiq Tidak ada yang mampu di antara kita Atau kita mungkin belum pernah melakukannya akan tetapi dengan kita berjamaah Salat tarawih Dinilai Sebagai orang-orang Yang melakukan qiyamul layil semalam suntuk Dalam hadis Abi Umama Rasulullah s.a.w. menyatakan Alaikum Bikiyamul layil Hendaknya kalian senantiasa Melakukan salat malam Fa innahu Da'bus salihin Karena qiyamul layil itu adalah ketekunan dan kesungguhan orang-orang yang baik yang terdahulu. فَهُوَا قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ Itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Rab kalian. وَمُكَفِرَاتْ لِسَيِّعَاتْ Dan bisa mengampuni dosa-dosa. وَمَنْحَاتٌ -dosa. عَلِلْ إِذْمِ Dan bisa membentengi seseorang dari perbuatan dosa. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Imam Hakim dalam hadis Abi Umamah. Bahawa Qiyamulayil itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kita lihat di antara penghuni surga. Innal mutakina fi jannati wa'uyun. Akhidina atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dharika musinin. Qanun qalilan min al-laili mayahjaun wabil asharihum yastaghfirun Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan surga dan mata air mata air yang indah Mereka akan mengambil anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka di dunia dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Di malam hari mereka itu Sedikit tidurnya. Berupaya melakukan qiyamul la'il. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur. Mereka sudah meminta ampun. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini merupakan ciri-ciri orang yang baik. Dengan melakukan qiyamul la'il. Fahuwa kurbatul ila rabbikub. Itu sebagai bentuk. Pendekatan diri kepada Rabb kalian. Inna kalan tasudillah sajidah. Illa raf'u'l biha darjah. Dan nah, seungguhnya engkau tidak sujud dengan sekali sujud. Kecuali dengan itu, Allah akan mengangkat derajatnya dan juga menghapus dosanya. Kemudian juga, dan bisa menghapuskan dosa-dosa. Dan bisa membentengi seorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Alhasil itulah kita amati, kita teliti. Orang-orang yang biasa melakukan Qiyamul layil tidak banyak melakukan berlatih dosa di siang hari. Berbeda dengan mereka yang di malam hari, khusus menbil layil wasohubumid nahar. Malam harinya untuk tidur, siang hari, siang hari hanya untuk berbicara, ngobrol. Ini di antara orang munafik. Malam hari kerjanya tidur, siang hari banyak bicaranya. Di antara ciri orang munafik. Oleh kerana itulah mahasiswa simin. Dengan kita melakukan qiyamul la'il. Itu akan bisa membentengi diri seseorang. Untuk menghindari perbuatan dosa-dosa. Sesungguhnya sholat itu. Bisa membentengi seorang Dari perbuatan keji. Dan perbuatan mukar. Mudah-mudahan. Dengan khutbah yang khas ini memberikan semangat kepada kita untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan walhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah wa kafaa Wassalamu ala ibadihi alladhistafa Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wajtaba. Asyadu an la ilahi rahu hatahu la syarikalah. Wa asyadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ama ba'd. Faya ayuhal hadirun. Ketahuilah. Sebenarnya banyak sekali. Perkara-perkara. Yang akan Bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya, perkara yang lain adalah, dengan kita menyisihkan sebagian harta kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyatakan, man أدى زكاة malih ذهب anhu شره Barang siapa yang telah menunaikan zakat dari harta bendanya, Maka akan hilang kejelekan-kejelekan dari dirinya. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Karena tentunya di antara harta kita ini ada miliknya orang-orang fukaroh dan masakin. Harta ini adalah merupakan titipan dari Allah Swt. Maka jangan sampai. Tatkala sudah sampai tenggorokan nyawanya sampai tenggorokan, kelu tali fulan kata, wali fulan kada ini untuk fulan, ini untuk fulan. Walaupun katanya fulan memang ini untuk fulan sebenarnya. Harta sebagian kita sisihkan untuk bekal nanti pada imtikah mah dan ketahuilah. Harta yang kita sedekahkan yang kita zakatkan itu tidak akan berkurang di sisi Allah SWT wa taala. Malakus tidak akan berkurang sadaqah. Nah, harta benda dengan sedekah tersebut jadi harta bendanya akan berkurang. Dengan kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah menyebutkan wayur bis sadaqat dan akan mengembangkan Orang-orang yang bersodakoh Akan semakin banyak hartanya Jika mungkin di dunia Dapatkan dia menyebabkan musibah Sudah dermawan tapi Mengalami pailit Akan tapi Insya Allah tidak akan berkurang Kalau kita ketahui bagaimana hadis habis mas'ud Dan kalau ada seorang yang membawa seekor ontar Yang ada tali ada tandanya Jatuh visabilah ini aku gunakan ujian Allah. Rasulullah mengatakan, Laka sabu mi'ahnaqah keluar maktumah ya mulqiyam. Engkau akan mendapatkan 700 ekor unta. Yang semua ada tanda terhadap talinya. Nanti pada mulqiyamah. Allah lipatkan. Dengan kelipatan yang sangat banyak. Harta yang kita simpan. Untuk diri kita sendiri. Itu akan berbahaya. Berbeda dengan yang kita simpan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Pada yang memiliki kiamah. Inilah di antara upaya-upaya baik kita. Untuk bisa terambil di Mudah-mudahan Allah jadikan termasuk orang-orang yang bisa. Mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan semoga kaum muslimin diberikan pemahaman. Dengan agama ini dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Wa alhamdulillahilahim Amin. Walladik akbar.